Тоді ще вірилось, що німецькі шарабани привезуть нам і гетьмана, і самостійність. Ох, які то були шарабани! Три роки війни проїздили, і не скрипіли, а бубнами гули. А почекай про шарабани, поморщився Безбородько. Чому ти в переміну не віриш? А чого мені вірити? Де знайдеш ті дріжджі? На яких зійде нова влада. Усе, що колись шумувало голубою концепцією, або загинуло, або подалось на безпліддя по всіх заграницях, або на безвік розсипалось на сміття терміття. На старі дріжджі таки нема надії. Усе в них усохло, окрім злості. Погодився Оникій і похмурнію, згадав вибух своєї злоби. А чи знаєш ти, Семене, що зараз робиться на Заході, на міжнародностях? У мене за ті міжнародності голова не болить, бачив їх у громадянську. Англійські світоправителі бояться, що французькі захоплять Чорне море, а французи опасаються, щоб англійці і німці не прибрали до рук Балтику. Навіть саму Америку лихоманило, опасалося, що японці обшахрують її. Поживши на світі, надивившись на всяке вертійство, я таки повірив одному письменнику. Вся історія людей – це історія обману. «Ти дивись», – Безбородько виболушив очі на лісника. «Навіть магазаник укинувся в літературу». «Диво дивне!» «Та крім літератури є політика. Що ж тоді головне маєш у мізках?» Ти гадаєш, більшовики довго дадуть тобі прожити хуторянином. Тоді давно не метено під твоїм чубом. А в когось і не мито під чубом, спалахнув магазаник. Облиш свої дурні жарти, скоро буде не до них. Чого ти мене страхаєш політикою і міжнародностями? Бо такий час на порозі стоїть. Хіба ти не чув про Гітмена? Так то ж людожер. Хай так. Неохоче погодився Безбородько. Але історія не обходиться без жорстокої карності. Не тільки історія, навіть ідеї вимагають жертв, А на теперішню історію, щоб вилущити з неї коріння і нахіння соціалістичного Євангелія, треба владування не якогось слабовольного царя Миколи, а саме Адольфа Кривавого. Він, узявши силу, наведе порядки в Європі бо посадив армію не в царабани, а в танки. Хоч магазан, який розумівся, на соціалізмі мав кріт на зорях, і, звісно, ніякої приязні не мав до нього, проте не поділив надій Оникія. «А що з того, коли твій Гітлер піде воювати соціалізм? Заярмить він нашу землю, запалить нашу хату, а якщо й принесе добро, то тільки своїм гітлерякам». Оникій строго подивився на лісника. Ти ще не знаєш, як нам треба, щоб стати господарями, пройти крізь цідилок німецького життя. «На цьому ж цідилку ми не залишимо все», – навіть ліг б'є безбородька і сам пишається ударом. «Ні, я своє господарювання і свою хату не зміняю на чужу». «Тепер годі думати про свою хату. Треба думати про всесвітню». Магазаник скривився. «Цей головодур хоч кому заб'є баки». Маючи за плечима торбу, можна багатіти і такими думками. «А я не хочу ні всесвітньої хати, ні гітлерівської пустки. Для мене цілком досить своєї оселі і спокою в ній». Безбородько щавив обурення і заговорив з великим запалом. «О, заспівав канон за померлі душі. Чи ти хитруєш переді мною?» Чи в твоїй голові зіб'яла розсада І думаєш прожити собі тихим гречкосістом та пасічникуванням? Але де тепер є спокій на грішній землі? Нам з тобою може дати спокій тільки нова влада Як прийде Гітлер, він зразу посадить правувати на гетьманський дзиглик старого Скоропадського Бо ж не дарма сам Герінг став під скарбієм гетьмана Видаємо кошти і на булаву, і на двір Про велику Україну Справителем Скоропадським І чув, і читав я Виходить